Ale mě teď Linda nechouká, ale na to už viděla a chlistovala. Jsou to velice pěkné lásky. Já běžíš sedí se svým vyrušením a končí ta hostina zpěvu chvály. A potom se odeberou na tu záhadu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 Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji, jeho potkanul na zem jako krupěj krvé. Pak vstal od modlitby, přišel k účerníkům a zhledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim, jak to, že spíte, vstaňte a modlete se, Abyste neupadli do pokušení. Tolik z Lukášova evangelia. Ta záhrada Getsemany, tam v Jeruzalémě je to dnes. Pokud tam jedete, můžete je ji navštívit. Getsemani vlastně znamená mlín na poli. Byl tam hodně olivový stromů a z těch oliv se olivový olej. Oliv. A to se nám jistě nynáměr. Ježíš se tam se svými tými učeniky často. A my docela víme přesně z biblických zpráv, je toto bylo to místo, když Ježíše pak zatknuli. A také na různých místech bydli Mám zprávu o to, tam už jdou vojáci, aby ještě zapřal a s nimi tam byl úředník, jak se jmenuje ten úředník, který jsme vojáky tam jde, ten diváš. Ale to, co dneska, kde je ta modlitba, je také to na různých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 Tady říká, že Ježíš se oddálil, zdálil se od účedníku, byl tam sám. A to šlo, aby Ježíš měl odstup, aby našel nějakou samotu. Učetníci ho následovali do zahrady, on říkal, modlite se, abyste neupadli do pokušení, aby i oni se modlili, ale to, co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 Pro Ježíše jde o to, jestli souhlasí s tím, že projde utrpením a smrti. To je jeho zkouška, to je obsahem jeho modlitby. Ale jak na to? Lukáš nám vyprávěl podstatná slova.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 to, co můžu v modlitbě získat, že vím, že nějak je Bůh v tuto chvíli u mě, i když neslyším nějaké, nějaká slova, ale Bůh je přitom, On mě posiluje. A v starém zákoně máme krásný příběh o proroku Eliášovi, jak sedí úplně zdeptaný a zaufali u toho potoka, když důležitý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 spí. Evangelista to popisuje hezky. zármutkem usnuli. Ne lhostejnosti. Zármodkem usnuli. Jsou vyčerpaní. Už prostě nemohou. A Ježíš Ježíš nekárá. Neříká, že kdybyste víc, víc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 Občas musíme pro procházet zkoušky v životě. Ano nebo čelíme nějakým výzvám, které chceme zvládnout díky Boží pomoci. Je to námahavý, ale slibné. Tak třeba jako lidi nastupuje na nějakou vysokou horu. Dělají to dobrovolně